Iturria Nicolas Ester munduko bankuko ekonomista hoiak eginda txostemate aterainoenai dugu orain mai gainera. berak esan du aldaketa klimatikoa geratzen ez munduko ekonomiak 100 hogeiko 20ko izan dezakela urte batzu barru. Esternek gobernu britainarrarentzat egiten du lana gaur egun eta aldaketa klimatikoaren ondorio ekonomikoei buruzko txostena egindu. Gordon Brown ekonomia ministroaren enkarguz gaur Frantsego gobernua ere kezkatuta mintzatu da ondorioei buruz. Txosten horrek dio temperatura 5 du igoko dela mendea maierarakon karbono dioksido isurketak oraino arritmoan azten jarraitzen badu eta horrek beste kalte ez gain hondamendi ekonomikoa ekarriko duela edo kar dezakela txosten hasitze egiteko gomidatu dugu Joseba Balandiarán ekonomia ditua Joseba Archaldeón. Saiak egiten zaigu benetan e, irudikatzea hondamendi hori zer esan nahi du praktikan ekonomiak uneko 20 atzerapena izatea. Bueno, zaila da, irudik atzen egia da, eza, esterne gehi duen ikergeta horretan gainera, mundu osoko e, barne produktu gordinaz ari da, beraz, e, horreka kaso ekarriko luke, pazifiko arleko aldeko hainbat irla, edo iri, esate baterako urpean, E, gelditzea, e, ondoratzea nola baitz, hmm. eta beste zenbait tokitan aso eragin txikiagoa izango luke, lukez baina egun diko e, pentsa ezagun, ustu, Argentinako krisiak gertatu zenean, e, nolako zein larria izan bai. zen, eta jendea gozeak eta bar e, ikusi genuela eta egun dik amarrin gruko bat izan hmm. zen eta bakarrik esan bai, eta mundu osoan egun dik hogei baldin badaba, benetako kataklismo bat izango izatekez, da? Munduko berak dio e, munduko barne produktu horriaren eguneko bat, erabil ez da, egin dizaiok egula aurre aldaketa klimatikoari, eta hortaz, ba, hogei aldiz, haundiago alitzateken galera hori ebitatu, edo ekidin, argudioak berez, ematen du, ez daukala eztabaidarik. E, bai, bono, sotxe osteen sendoa da, ez dute sakon zerik izan ez, azpire unorriti gorako ikergeta da, baina, bono, hainbat e, nobel sarik e, onetsi dute eta onetsi, onetsi dituzte bere ondorioak ere e, horrela esan da e, bono, esan beharko benduken da gaur bat e, gastatzea etorkizunean e, ogei galtzea eragozteko, bazken finean itxuraz e, erabaki argia da baina bakoitzaren egoeraren arabera eta bakoitzak e, arriskua hazen bat maite duen arabera ere bada, esta eta hau esta eh e, pertsona baten edo famili baten edo ez da nazio baten erabakia ere, hau azken finan mundu osoaren adu. Mundu osoaren mm. adu. Orduan hor ezta ez erresa eh e, hartzen eta ezta erresa erabakiak imposatzen ere, mm -hmm. e, lehen neurri bezala berak adibidez deforestazioa galeratzea edo geraraztea proposatzen du eh deforestazio dela kualdeko klimatikoaren eragileen nagusia kontua da. Ba, neurri batean, hortik bizi diren herrialdeak Brasil, Indonesia bera prestizan gote diren, eta zer gertatuko litzateken, ba, berez potentzia izanlitezken ekonomioi ekin Bai, bueno, e, ingur gugiru barekin hori korrean gertatzen da E, bueno, ondasun publiko bat dela, ez da horrek esan nahi du, bueno, ba, esan te baterako Brasilek bere Amazonia dagoenean ustearekin e, guztiok irabazten dugula baina nolabait e, bere eskuak e, lotu behar dituena Brasil dela, eta hori horrela Brasilek beti dauzka pizgarri gehiago e, zenbait usteak eta egiteko, e, gainontzeko herrialdeek ez ordaintzen edo ez tagolako modurik e, Brasili ba, ordain bat emateko e, Berak Amazonia ez guziaattzegatik izango luken galederatik. Hmm eta, Bain, eta norkor diori, ez da? Ba, norkor da intzen di hori, ezta? Bai, hau da, eguratsa kutsatzen hutsatzen beste hor beste galt, e, gertatzen da, ezta? Finlandiarrek, eh, ba, Finlandia, Finlandiarrak xarri izan dira kezu, bai, e, Rusiak bere, bueno, ibaiak kuts, mugako ibaiak kutsatu izan dituelako edo, e, ba, central oso hutsakora jarri izan dituelako mugati gertu eta haizeak xarritan e, Finlandiarantz eramaten zuen kutsadura hori, ez? Horrelako hondasunekin ari garenean zaila da beti erabakia erabakia hartzen, eh, eta ez tegun lortzen e, mundu osorako balioko luen gobernu moduko bat. Hau da, e, erabakiak inposatzeko gaitasuna daukana, edo e, nola baikeko nazioez gaindiko erakunde bat, ez? Nazioe batuen erakundea izan litekeena baldin eta benetako e, gobernu bat balitzaza. <hazizurla> ez zer nahi, kutsa e, bueno, durari prezio proposatu du, eta gazi surketak murruzteko ba, politikak ekonomiko kierren garriak izan daitezkela huartara du. Argudio ekonomikoak dira jendeak omenzitzeko almena duten bakarrak, eh? ez, baino, Joseba? Bueno, argudio ekonomikoak oso egokiak dira seinaleak emateko, ez? Dema un, e, zergapetuko zerga bagen ditu e, kutsako rendiren ba, motoreak, ez dakit esate baterako, ba, supergasolina, e, ikusiko balitz, diesela baina askoz kutsako dela, eta horri, zergak jarriko balitzaizkio izkio zer Motor horiek egiten dituen lantegiak esate baterako itzelezko kaltea hasoko lukete eta kaso eskualde jakin batean kokatuta daude lantegi horiek, ez demagun Indian edo Chinan daudela eta alterantziz, e, motor berriak ekoizten saiatzen dan beste norbait izan daiteke munduko beste eskualde batean, beste punta batean, eh? demagun Kalifornian dela, horiek onura hondia lortuko lukete neurri horrekin, azken finan euren produktua gertatuko litzatekelako e, babestua eta lagundua neurri horrekin, ez ezkaldimarago Indiarredo txinarroriei, kompensazio bat ematerik, eurek ez dutei epizgarri dikikusiko, Nostai. eta neurri horien kontrako agertuko dira, epela laburreko erabakiak hartzen ari galdiako etengabe, ez da, eta be, e, Berne Estersonek e, egin duen ikerketa horretan, e, ondoriorik latzenak e, aipatzen ditu, mende honen buka egarako, Eta baita datorren menderako ere, da? eta datorren menderako, belauna, datorren mendeko belaunaldiak garbiago eta udela ordezkatua gure adartean eta e, gure erabakietan pisu gutxiago dutela beti gaur eguneko jendarteak baino. Beharko luke mundu mailako erakunde bat? Bai, printzipioz bai, eta eskuzabala litzatekena e, gaur egungo eta etorkizuneko belaunaldien arteko armel.